پبسور کی دا شمائل پر شرحه او سیرت کې باس نو صورت اعتبار باندې کی ifadeو کی ifadeبو کی او د سیرت په اعتبار به استفاضو کی نو دا واسطه جی بنی آدم چې کنا د سر دی او اون خاکی او ناری او ارضی او حوايي د دې عنصر په اتبار باندې د دې عناصر 4 په اعتبار باندې په ظلمت کې پروت دي نو دې استفاده نشي کولی د واجب تعالی نه استفاده بځاعت نشي کولی واسطه وګواري تعالی ماشاء الله کده معناه مازاد اوس نقشبندي په دې خپوي دي امرته ورې ویږي نو دوه ساهه په طرف ته غو چې نقشبندي وی نو هغه اوس په دې پوي دي اوس په د د وج نه د دا یټه کې شو دوی م خبره په د مقام کې دا د چره خدای پاک د مشوره وکړ سره د دی چې مشورت که نه مشوره س نهږ مشوره د دی د پاره چې دی کې اخرال درائی کوو په مشوره کې اخراج درائ منږ د یو انسان چې کم دی ئ کې رایا معلومه چې ته سره پیش کوي معنا خدای مشورې دادا پیږي نو دې د کیسې د کدا د مشورې چې شوي دا نو داد پر د استفادې ده دا د مشورې د پاره د استفادې ندی چې خدای پاک استفاده کوي ولی الله پاک علیمم بزاتی صدور دې د مشور خو هغه سوقي چاغه د مسلې په ټولو اطراف باندې پیږي د مسلې شپک طرفي دا مسئله شک فقط طرف وي مسئله چې تاسو شوکرودي نو پټولو ا اطراف په فکر چلے غوري اچھا نه چې غلط پکې نشي نو چې ټول جوانب دم پېږي دا مسئله معلوم ني ناغه به مشوره وکي چې راي مزبوط شي او خدای ته ټول جوانب معلوم دي ظاهر او پباتن باتن به کلي شي عالم قوم تیر شو نو ټول جوانب معلوم دي ا دې مشوره کوي نو مشور خو پویږي کنه دادت له دپدی دتپدی عقل کې قصور دی ددپدی پویې کې قصور دی نو د بل عقل به مرګري کې چې استحکام نشي مزبوطی راشي نو د خدای په پوی کې هیڅ قصور نشته دای کړی دا تعلیم للعباد جواب څه شو جواب یې سم دی دا مشوره خدای سره د نهایت تمام اطراف په تمامه د مسلې دا کلی دا تا تعلیم له بعد دا تعلیم او قران عظیم کې راغلی دی د دینه لخکته راکو شوه شا شاور هم فی الامر وکانا رسول الله صلی الله علیه وسلم کثیرالمشاورہ وکانا رسول الله صلی الله علیه وسلم کثیرالمشاورہ مع الصحابه مشوره به کوله سره دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشورې تعجتیشتا پیغمبر د خدای دی خدای د مسالم مکمل احوال و تذكار کیچ دی کې خیر دی او که د دا خدا ته تسا جتی لیکن دا کڑی دا دام رسول اللہ کڑی دا سو تعلیم اللیل امت چه دا ما مشوری تسا جتیش تو بیئیم کومن مشوری کے لیر بی خیر دی ابی پوچھوئی جی بس دا تعلیم ری باتی دا پڑی شکل باتی شو دا وشو جی بز دا خیر پریشتو چکم دینو گئی چه دا مسورا وشولا نفرش پرشتي خپل غا يخکار کوي ولې ځکه چې دا خو استخراج درایي دي کنه قالو پرشتو ویچ اتجهالو اتخلقو فيها مغا جالمسید ايته پیدا کي پداسمکه کي مئ يوبسدو فيها اغه څوک چې تخريب کاریب کوي پدې اسمکه کي فساد بكي يعني يشركو فيها و یک فرو دا پسات د وی پسات شرغو کوفر دی شرخ بکئی پسات بکئی تخریب کاری بکئی په شرکیا تو سرا پماسیو سرا او ویسقو دیوا او دیو بل وینه بتوی وینه د سپک ستوی تو یو له تو بیگی اراقطوی خا ویسقو دماء او دیو بل وینه بتوی په دازمکه کی نوارک دا سوال د پرشتو چداک دا پیش کړه دا پترقه د استفاده دا د اعتراض پترقه هیڅ نه دا پرشته معصومی دي دا پترقه د اعتراض دا دا پترقه د استفاده دا مارو کا تلګ ورکړه دا پترقه د استفاده دا چیا خدایا دا مخلوق چې تکم پیدا کې نو پدوی کې مادد معصیتم شته لکه مادد طوا شته او مونږه کې صرف مادد طوا اत्ता نو مونږهستا ار حکم طالبې خوایو کې تک کدا کار په مونږ را وځي نو سنگبې ګرمانا راکمل دا استفادہ دی دا فتره کې دې دا چې یو مخلوق ته پیدا کې چې ماده د معصیت په کې ده لکه ماده د طاعت په کې ده ها نو دا چې مخلوق ته پیدا کې نو په دې اسمن نپیګو چې سره د دین چې ماده د معصیت پکې ده او تی پیدا کې نو دا زمونږ د سمج نه به هردا مونږ په دې نه پويګو مونږ په دې پويکا استفا ده دکو هي ترا دی دا زمونږ د سمج نه به هر د چې پدې کې حکمت ته دې حکمت زموږه سمجته نه را دي چې سبب دې نه چې دغه ماده ماده د ما چې شته لکه ماده د توا پخه دا بیا څنګه دا ته بیا منګا استا حکم ته لبیک وایو دا کار په منګ را وایچینې څنګه وایي وایي خپله کوئی شي تفسیر ابن جرير کې لیکلې دي عبد الله بن اباس یوې چې پرښتوه ادم له اسلام لا پیدا شوی ندی بنیاد ندی پیدا ان پرښتوه بدات کې زوتو چې دغه نړیچ دا ټکی به ټول روز لستو چې لای خلق ربونا خلقا اکرم علیه منا ولا علما دا ټکی زوت دا ټکی تفسیر ابن جریر چې ماخذ د ابن کثیر دی دا ماخذ د ابن کثیر دی دا یمن کثیر گرے د سدی دما دما حسدی دا ابن جریر دی کړي حافظ ابن جریر وی دی دی چې دوی دا غه ابن عباس راټکې راوړي دي چې دوی به دا ټکې زوتو چې لئن يخلو ربنا خلقا اکرم علیه منا او ولاسو او ولا علم افضل میو روایت کیږي بل کیا اکرم علی نبا زمنا افضل او نبا زمنا عالم زم موږ افضل به مخلوق او زم موږ نه دا مخلوق دی الله تعالی باندې پیدا کوي پیدا کوي نو دخه خوره جسد پیدا کوي خو زم موږ نه به افضل ني او زم موږ نه به عالم ني حافظ ابن جریر لیکلی دی چې د قمن شد تخلیک ادم دا چې خدای پاو کو ته دا ډا خبره کار کوي چې تاسو نه به ظلمي او تاسو نه به علم ني لكن د قری او دا غټ کې چې دې یز کمځو تاو ته فکر چې لن يخرو قربنا خلقا اکرم علیه منا ابزل علیه اکرم علیه منا ولا علما مثلا دا چې ولي او آل لا دا لا علما دا دي سب کې نامین هوزه کړل د لمنګه مخکیو لمنګه دا, دا, دا شیشه علم دی چې دلی دې دلین دې نددا چې دې پتره کا د اعتراف په نیامت دی دغم پتره کې د فخر نه دی غره دغم پتره کولی په دې معصوم دي معصوم دي کله اسمت په جنې مرګي اسمت له بیا په جنې کله پی اسمت ته دوی ترڅو په بار بار ویلې اسمت سمانات هه ګڼاتنه دا سګنا ته نس اديږي چې الله یو ني شنغه وملې اسلام کوي ولې دا جنت نه زمکه تراقص کو ان چې معنا دار د دا. دنیا د یوته ژوند دا حاله ده اسمت سره پیدا قیامت سره ولګې دنیا سره لګنل دنیا کې ګونه و نه کینو ان چې معنا دار دا. یار ور ذات تولف اذا خبرت اورند اورکڑے تے بلویہ اورکے دا توئی پیگی مرگی عطا ختم معلومی خبرن نہ پئی جی من الله، يحمل العد علی قیل الخير وَيَسْجُرُهُ عَن بَأْسِ الشَّرِّ مَعَ بَقَاءِ الِاخْتِيَارِ قَيَخْتِيَارَ خَتَمْکو تا بَاخْتِيَار خَتَمْکو تا تکو ماناو کله دسرتاي اختیار ختمکو اختیار ختم جنبیات سماب سنگور کای پشی دا لُطْفُ مِنَ اللّٰهِ دا یوم احربانی دا خدای بسمت یُلُطْفُ مِنَ اللّٰهِ دا قاضی بیزوی دا ترجمہ کڑیدہ قاضی بی نقاضی بیزوی اغه هټه مقدمه چې کومه راکان هغه کې چې لطف من الله دا یو لطف ته خدای دی او مهرباني ده خدای دا يحمل العبد على كل خير چې بایسقي بنده په کولو ده خیر جورو وي وي ويسجره زجر يجذره ويسجره ويسجره عن كل شر او دې منکی د پیر شر نه منکی ما بقا الاختيار اختیار باقی دی یار چتاترې ندی که خدای الله چین بیا ثواب پهن مرتب کیږي پورې دغه شریچ دې ته اسمت وې نو د سره وګوره پرښتوس سره اسمت کې بیت خدای اسمت پر کړی وی خماسومین دی پهګه او لا یسون الله ما مرهم او يفعلون ما يمرون ندی څنګه دغه په ترکه د فخر بی لدی ندی دغه اعتراف بنعامت دی وی جدا ته کې چې لن یخر ربنا خلقا اكرم عليهم منا ولا علموا ندا پترکید سدی و اما بنیا متدبګه په حدیث دا تحدیث بن نعمت دی دا اعتراف بن نعمت دی دا پترکد په هرن دی حتا چې د اسمع تلای مونافاطراشی خبي پوښیږي عادي نو دات د قسوال د پرشتو تا پترکد استفادې شو نو ګور الحفيظ ابن جرير نکلی دي چې د قټه کې منشا د تخلیک آدم دا چې ادم علی سلام پیدا کی چې دوی ته د خارکې چې تاسو نه ظلم دي او تاسو نه عالمم وخت په ثابت حفیظ د قمن اصلي منشا الله الله بس اوس دې چې داسوال یو خبر راغلی دا چه دا بی دا کم زینا معلوم اکڑا چه سو کوئی دا غردہ سو من یوپسی دو پیحا ویس پکو دیما دا کم زینا معلوم ادا نحافظ ابن جریر دا روایت پیش کردی چې مخ خدای پاک وی بی تا بیلیو چه دا قصبا گئی بعد قبر دا زبردست قوی ترین دلیل چه خدای پاک وی تا دا بیلیو چدکه چې به کې بي به وی کې مادد معصیتم شتا په مادد توا د ام بکیدل دلا پکې تاکه چې به کې خدای وته دابېلې دي یوه شو زم جواب چې عبدالرحمن عثماني صاحب کړی دی چې دا د لوح محفوظ نو معلومه کړې وا چې دا سه بني ادم به پیدا کیږي لوح محفوظ ته کتلې وداغې نه دا معلومه ده او دریم جواب دا دی چې دا دم له سلام دي قالب ته قتلنو وکتل نو د دي قالب معلومه كلا پتر قد علم قيافي دا پتر قد علم قيافي معلومه دا چدي دا عنصر چکم دي کنه او دا دانچه چي دا دا لا چدي نو پدکي ماده ماتي پرتل پيلي انده قاو جي نکا فريش ياك شب رحمت چې عبدالله لیکلي چې ادم اګ آدم علی السلام کله پیدا شونه شیطان یې زړه تباشونه بس یې دا ما ما مل خرابه اوول نه معلومه کړی چې دوی پیدا کې یذنه یې دا ما ما مل خرابه کړو وایي د دا دا دا سري دا پته لري معلوم کړی بس اصلورم جواب اخره چې جلالین کې کړي دي تاسو وکټلی مو سنتي کټلی زکتو توڅو ګاردونه نیما اغې کېکړې دي چې دا او شمع شوموي چې بوم تک جواب ورکړې دي چې دا قياس دیو د ثقلینو دی پابل دا قياس دیو د ثقلینو دی پابل باندې پدې تاس کارو شو چې مخکې دا انسان نا پدې زمکه باندې جنات دي او دې جناتو چې کم دین وګي 100 ډیر موده پداس مکه باندې تیرکلل د ادم سمرد جواب دی پداس مکه باندې ډیر موده تیرکلل او بیا پدوي کې په سابينه شورو شو ماسييت پکې شورو شو او دا قران دي دو بلبيني طويلي الله پاکو ته فرشتي را ولې غلي چې دوی سره جهاز وکيو کې شيطان د وی مرشدو شیطان چې لا کوشش وکنه شیطان هم پدوي کې او شیطان هم پدوي کې دوی ته پويږي او قاضي صنع الله سي تبشير مظهر چې زله ګونو کال عبادت کړی دی شګر احمد سي مملکي دي چې په زرو ګونو چې شپګ لا کال وی عبادت وکړی دی وایږي او بیا چې دی کنه دی را کو شوو د برشتو سرودې دو او جهاد وکړي او یې سقتل کړل او سې چې کم دیوږي کې جزائر و جبال و ته جلا وطن کړې ته او جزائر و ته جزيرو ته جبال و بیا شیطان ویچ په د دې له رښتوبو څخه خدای پاک ما ته راکې چا د مله اسلام پیدا شو او وی دا ما مل خوې د ته حساب وکړه حسد کې چې دی راغلي د ما مل قد ته صحابه وی دا اس په پیښو دی دوم برچو د وی چې مل بسو او د ینه د هغه کول چې د عبادت کم کوو نه د هغه عبادت نیفقیو اداک مشی رحمت څه وی چې دا عبادت د کوسې راپارکو دکه اصل کې د قچلونو په ساقه دې په پی پیدا یاده شوې وه او دغه قصو د ماملو قدرت انصاف اچوهای زی د ګمراخ موې د مصندقه په خپلې وې مفتی شپې سه اپلیکلی دی چې شیطان چې کم دې د تبيوی د پرشتو په ما بین کې تاوس الملائکا معلم د ملائکه مرشد د ملائکه مصلیح د ملائکه مصلیح الملائکا مرشد الملائکا رئیس الملائکا داووسل ملائکد تبیل کېدو دا ماامل حسد سره خراب دا چا تبا کوي حسد تبا کوي حسد دې تبا کوي او تکبر تبا کوي ویجې اولاسې کلام دادا چې موجد د پر دي شو موجد حسد دي شو د تکبر دي شو په داسمه چا تکبر نه دې کړي د لاول کو موجد د حسد دي شو حسد چا نه دې کړي لاول دوک او موجد کوفر هم دي شو کفر چاند ته لاول ددان kada sanade da dre moje da dre ushan mojed de basra de allah razul jalal farmay che da deena mal makla basnuram pakila sa qabr shwe di mal asalor jawabun qiyas te udas qaleeni ko pabal cha wikari de nabibam kai akatawe wala maudali ke li chirdan kar جنن تعالی بابا جواب کړی دی پجنن توکه مدد معصیت غالب دا پبنیادم کې مدد طاعت غالب دا په هیڅ اګه چې دین وسدي دی هغه پیدا دی مې مار نو هغه کې ماده معصیت غالب دا او بنیادم کې مدد طاعت غالب دا که چې ماده معصیت پکې شنه د دا کار ته کوی د تنبی بابا محمد مبارک دا جواب کړم له پښه دا مختلفه خبره پدې ذکر आले مرګیا ها شمار نو وته دی یا شمار نو وته ها دا پښه مشورې आले مرګیا د څه ته او موخره ها هغه کله نه نا نه دا بیا یې نمشور خدغه دی که ولیکنه مطلب دا دی چې را مشوره شي د جسد لکه پیدا دی دا څه دې چروا بس راځه و جنا یالکه پښې مې یقصې دې په حویس په کوټ دی نه پن نحنو حق بالاستخلاف منو ناتګه بدل <سؤال> تروا بس کنه چه اتا جعلو پی ها من یپسدو پی ها ویس پی قد دیمان پا نحنو حق بلی استخلافی من خو منگ ددن پا استخلاف باندی دیر حقیو که داکار دی منگ تراؤس پار انو دیق ونگو گی ولی زکا منگ ماسوم ویو در ناپرمانی نکو او نحنو او منگ کیو دا امیشہ دا پاردادا امیشہ ترجمه دا کم زیلہ مالی مشوہ دا جملے اسمیدہ جی جملے اسمیدہ ونحن منكيو امشغفارا نسبح بحمدك نسبح تسبيح واي تسبيح ستوئی تسبیح سبح یسبحوا التسبیح د قاضی مبارک په حایشه کې لیکلی دي تسبیح او د انګی تفاصیر لیکلی دي چې تسبیح ستوئیو ویږي تبعید الشیء وی. ان ته بماناو کیا تسبیح سمانا پر یہ تبعید اللہ من نسبتی سو لره کول دا خده او پا کول دا خده نسبت تبا دینا دادا تسبیح مانا دا جی سو تبعید اللہ تبعید او تبعید اللہ من نسبتی سو بی حملے کا خلاص اے کلام دارے چا دا اجمال دا سپاتو او دا اجمال د صفاتو سلبی او به دا کدا د حمد کا ترکیب کې سوا کې شو دي نسبحود زمین نحال دی. او بعضه پر تلبست دا د تاکید عبارت دا به دا دانګ شي ونحن نسبحو بحمدک خالقون نام تلبسین بحمدک اضا چا کی چمګه تلبست یو استاد احمد سلام استاد احمد سلام تلبست یو او حمد تاویو حمد څه شو دا اجمال د صفاتو ثبوتی او شو ل موږ سلبیو د تاپا کو او په صفاتو ثبوتی دی موصوب کو دغه خبرې شوي په دنیا کې نو خود وقص صفات کیو صفات سلبیه دي چې جله پری شرقایت کې تووی چلے سبي جو هرن ولا ارزن ولا جسمن ولا جسمانین ولا زمانین ولا, ولا جری عليه زمانون ليس بمحدودن اصفاته السلبيه دي. انا دې وجې نه ځکه نه نقش منځه په کې لري امیان خلقته نه ورکوم چې هغه په سیاپس چې په څو سلبيو کوي جنونو کنه دا چې له دې په خفي نو سی پات اسلبيار د پيجنې نو سمباغه په پدې پېښې سره یو مې سړيونه د نه پښپندې کړو نو ما وته است مې لکه پي قلبي سمانړو يره زه خبر نو یو قلب دی یو قلبي قلب مانه بدن دا پدې دګه ده دتي پي قلبي د دې دا مان دا چې دوا دا ټول بدن پویږي ټول اجزاء بدن ټول اډوکی هر جز د اجزاء د وینینا هر جز د اجزاء د ویختونا شیوا د عضوین او مخصوصینو ټول الله الله الله وي اده دې د پخیدو دا, دا ترکه ده چې کړه په خشوه مې بیا په تغوري تبای چې دما په دې بدن باندې مېږي ګردی چوغوري نه پي تبای چې مېږيږي ګردینه دا د اغه پخیدو علامه ده ده په هذا معنا دكي ونحن نسبحه دعوش خلاصہ د دې باره سره وګتاو سره پښتو ترجمه نحن نقول سبحان الله وبحمده بس خبره لدوش لن د پښتو کې ترجمه د مسلمانانو طرف سبحان الله وبحمده بس قد مسلمانانو خبرته دار وتا یالا قد درې مترجمه خو بیا د کنا ولد به یادې نه کړی مږ غوايي چې سبحان الله قد خدای لږه د هرې ابن وبحمدي او د پر کمال مو څوک بس حمد سره د حمد د خدای او نقدس هنک تقدیسم تسبيته لدان تاكيد د نشبحو بس لیکن تاكيد اولاد ک تاسيس اولاد ها تا داوی بلغه کیلاسه دا, دا متول او مختصره او تلخيص کیدی منګه تلخیص موږ غوړې ویلو په خپل تیم کې تلخیص هم یاد کړم په یادو نو تلخیص چې د ایکنه هغه کې راغلي دي چې تاسیس علماء نن تاسیس علماء نن اتا کې دوی هغه تاسیس کینه به پیدا د کنه ده دوی دا کې دی علماء وی دي چې دادنه شبحه تکبیش ام تسبیح توي او مقامانه ده چې کومه د تسبیح ده لیکن ذی ذکی چوکا او چي دا پمانه د تسبيح والی نو پلاکا کې بالي پلام زائد وای کپ لام بزایي و نو قدسوک و لي و لي لام زائد ذکا نقدسوک په خپل متعددن تادیت ته پلام اجشتا ندا باس نو قدسوکا نلام زائد چو خو چې دې پمانه د تسبيح والي خو اوله تاسيس نو علما وي چې لاس وي ونقدس لك ثمانا ونقدس انفسنا من الذنوب لاجل طاعتك ايها الرسول ما داير رفاهه ونقدس انفسنا من الذنوب من پاکو خل نفسونا دغونونا لاجل طاعتك واسلام يا زيد بن دا وجدت معفشتان لك دا ترجمه دا ما داير رفاهه ګنو علماء دام لیکل دي چې دا تاکید 16 من تاکید دي ډیرو له مولوی کلي دي یو کس نه لیکل دي ډیرو زیاد په هټو تفاصیل وکیا بس دامن مقدس او انبه پر دې ان پس انا من الزنوبی لعدل توه اټیکا دوجیت توه استانا قالو بیا الله پاک اجمالی طور قال اجمالا لا اجمالی خبر ده بیا برازيخه خیر ده خبره تفصیل انا اجمال خود په جندري وکیا ترسیل من دو تبیردی قالو یا اللہ پا اجمالی طور بانی چې انی آلمو جزا آلم ماں ما پا اغا مسلحت باندی پی تخلیق آدم لاما عبارت د مسلحتنا پی تخلیق آدم ماں اغا مسلحت باندی استخلاف آدم پی استخلاف آدم ویا پی استخلاف آدم لا تعلمون لا تعلمونهو لا تعلمونه یالهګه په وی ما په هغه مسلحت باندې په استخلاف ادم کې چې لا تعلمونه ځنه ولر وستو تاله با هه بله الموسول ملائکې مجزأن الا بسلتين و عیدن وقد يحذف اذا كان فضله فضلده کنه مفول واکیشو دغه په صحیح کې صحیحنده الګور داشر جانتا د دا موکول او مختصر د اصل به د ضرورت د جاری ک کنهګه خپل څه په ادب یعنیشته هایی که خسر صواب نشل جدت جاری نشوی و آیت دا سمیوی اینی آلم ما من المسلحة پی تخلیف استخلاف آدم لا تعلمونهو چا غیب آنیتا سنو پیگی اے باس قلعہ سیدار ہوا تا او سمیتا سنگا آگا مسلحة چپا استخلاف آدم علیہ السلام کے دی ندقی بانیت دی مسلحة بانیتا سنو پیگی او زفی پیگم سنگا دا سچ کمشي مانید د د استخلاف نوای د اصلي سبب د پاستخلاف پا ته دکی یاره رپیږي پر خبره کپین شروعه تم مانې وکنه چې څو چې یوبشود و یسب کو دما دا, دا مانی چه چه تا مانید د استخلاف کو د باعش په استخلاف ته وله استخلاف خلافت کو اړتیا ته چې څوک د حد د سراط مستقيم نه اعتدال کړي نه دغه کوې داغ دغې نروګردی کو اعتدان نه کو او د زلم کوي نو دې دغه د کې به خلی پرولېږي نو د به الاونته چې کم معې وای د ق اسپ خللااف یعنی یاعنی چېگونا سوک نه کوي نو بیا حالی پهاجته چې ټول ته بداردي ټول مکمل چې کم دی کوی ک د خ پټولو حقامام را ت کو نو خلی په ته ضرور ته را حاللی په غ دیې چ سوق ویک د سراط مستقيمنا او د عدل نش کم دیږي کی عدول کی نو د براو لګيږي د تر مخه باندې پسو د اصلي سببونه دقه دا دین وګړو الله حفظ الجلال وعلم ادم الاسماء ذکره چې خدای صدا هغه ته کده یا ته کړه چې حافظ ابن جلیل له کلې چا بس دقه تخليق دم من الشدق دا. تاسو داتك تاسو لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلمه لاوصخم لاوصخم تاسو أكرمهم دي لاسه مخلوق في داكم تاسونا أكرمهم دي او دقنا تاسونا أعلمهم دي بعد تاسونا أعلمهم دي خبب وفيد وعلم اللّا فاوكو خذ لأدم اليسلام تأسمى دا الاسماء کې اللي بلان اړواز د مزافن نه دي اسماء المسمیات اسماء الاشیاء اسماء المسمیات او اسماء الاشیاء اللي بلان اړواز د مزافن نه دي ټول مفصلین په یو واصقای لګي الله تعلیم ورکا آدم علی السلام تا د اسماو د مسمیات کل ها دا ټولو چې انسان ته ضرورت راځي پوهیږئ دا کل دا ټولو اشیاء اسماء یو توخذ یاد بللئ د اسما دا اسما د اشیو چې خو خدای تعالی خو خبره یو خبره په مقام کې دا کومه چې د اعلی حد پرشتو نه د ملې سلام ته خو خدای لو پرشتو نه یعنی پسندواڼه کی وته خو خدای لو پرشتو ته نه دي دا نه په حدیث کې شته نه پایاست دا نپ یو حدیث کې ته خو د لشي چې دا تعلیم د ملې سلام تزان لور کړی نې پياو ايات مبارک کي خوده لري شي په يدي بلکې سدي تعليم دي طولت على السويه دي ادم عليه السلام ته مرکو یا کا فکر دي تعليمي ادم عليه السلام ته مرکو پرشتو ته مرکو لیکن په ادم عليه السلام کې استعاده تحمل وو او د پرشتو په مزاج کې لري تحمل نو تا کده آسان خبر دګران ننله دي دغه کې و مثال لر اول زوینا الحمدو موظودی او ل لله محمول دی تدې بار تکا غو پې پې شي او طالب پې پوي کی هغه دې نه پوي کی داغه کې وګړه ته پرېشتو اسا تاسو صبر کوم پرېشتي پرېشتي پېږي چې لوګه ستوي خدای دې رحم کی کپلوګه پوي پرېشتي پدې څنګه څه پېږي چې تند ستوي پرېشتي پدې څه کی چې شهوت انسانی دا غنا ستوي اګه خو په دې نه پوېږي نه غوي په مزاج کې د دې تحمل نشته لکه आम्ही سلې راغې د اوس په منځ کې حقیقت موږ خپل شریف کې قران شریف کې لګي مګه پیپی کېږي زګر کې استعادت نشته نو په پریشتو کې د دې په منځ او کې د دې استعداد او تحمل بدی دی ځکول اشتغت قبر دالجی فوی ټول ولمو د دې باندې خبره لیکل یو کس نه دی چې دې منبال ټول لیکل دي د ضمانه نه ملاحظه دې وجنه د اشو معان طوائت والخواص دا سن دی نه منیو ته وخذل اے چدا بلانکې شه دی پدې کې دا پیدا ده د دې دا, دا, دا, دا خاصه ده جلالین کراغلی حت تل قصعه والقصاعہ تر دې چکه سا او کاسا ګوټی متو خو دلہ ویژه کا صدا د دا دانم دې پدې کې سپ پیده دا د دې دی. دا. دا, دا, دا مال ترا د دا دې دانم دا دې او د دې چې کم دې پدې کې سپ پیده دا پدې کې صحا سیت لاټو لی و توخدل پیګه اسماء الاشیاء کلھا مع الفوائد والخواس زرد پوایدو ده د حواسو نه دا ټوټ ټو نه وته خودل چې بل دا راول کېدو دا غینو مونې ټوټ ځ تکلو خواتم ځ تکلو ا په پوایدې ما رات او بیا الله پاک پیش کړو دغه اشیاء اسما یعنی اسما الا اشیاء بيګي دغه اشیاء را پیش کرو. علل ملائکه ته په ملائکه باندې نو فقال انه دا تفسیریه دا نو دا تس... تفسیر دا عرض دی ا تفسیر دی دا عرض دی قبل نو دا کہ تفسیر کنه په تفسیریه ته په ځل ځنه کې ویل وکنه د تفسیر شو کنه تفسیریون دا دی دا عرض تفسیر دا چې الله را پیش کول په ملائکه باندې فقال خدای پاک وته وی چې ام ما ته خبر نه کې بیا اسماء حوله هدي په مرتبطه شاګردانو کې دی خبر راکه ماته شاگرد تسړي کی ان ماته دغه خبر خبر راکه دغه په کوم کی په مرتبه ده متعلمینو کی دي او دا ملې سلام ته زوستو سويہ ان خبر ورکا په کوم درجه کی دي معلم په درجه کی دي بدته الفاظ لماداته کې مالوشه وي واست په فی انږي اونی تاسو ماته خبر راکه به اسماء حوله مع الفوائد والخواص ان كنتم سوادقين کتانسو رشتون کی اے پدا اخفل دعوة کی چا انکم احق بالاستخلاف من ادم پہیگی نا مستر رویستا جی محفول میں رویستا کندر اے پہیگی ان کنتم امددی جدا میں رویستا ان کنتم سوادیکین فی انکم احق بالاستخلاف من ادم چا تانسو احق ہے پا استخلاف سرد آدم علیہ السلام قارو پرشتو تولو پایو ووازو سبحانکانی لیترازی علیہ باقی د تعال دره اعتراض کول نه پتا چم پتاي تر ازو لا علم لنا الا ما علمتنا س زبردسته کلمه دا دا اقرار دی په خپل عجز باندې اعتراض دی په فضل ادم علیہ السلام دا صلی الله علیه و سلم ای دا اقرار په خپل عجز دی حجت ته وي قوت ته وينم طالبان عجز وي کله عجز وي نه لفظ عجز دې ته ګره خیره دې په فحشہ دا اعتراض په خپل عجز باندې او اقرار دی او دادم علیہ پا علیہ پا دا دملای سلام په فضل چې ا دملای سلام په منګه افضل وي خیر حضرت دا پرشتي معصومي کنه خپل اقرار یو ک مسبحان کانې اعتراض یاله کا او لا علم لنا نشتری علم زمونده پر پر د رکی دا سو لا علم لنا دی لا لنا په جنسته است استغراق نه پیډه کنه استغراقی نه پیډه لا علم لنا نشتری علم زمونده پر الا ما علمتنا اياه دا یاخده مې وله روغسته گی ها دا علمت مقوله صانی مې روغسته مقوله صانی ما علمتنا اياه مگر اګه چته مون تعلیم را کړی دي او چته مون ته د کمشه تعلیم را کلی دي نه فاږي کې د دې اشو اسماو پوال د خواشته نشته انک انتل علیم الحکیم الهدایا انک انت دا انت سدی د تاکید دکاپ دي د تاکید دکاپ دي عزی انک انتل علیم الحکیم تاکید صرف صاحب د علم او د حکمت سمانا استاد علم نه یو شی بهر نه دی استاد حکمت نه یو شی بهر نه دی زمنګستا په علوم او په حکمت باندې علم نشته قراي بابا ته په کوی کې سيده خبره خبره کومه نه ده قال او صلى فضیلت ثابتې اگر چې د خپل اقرار په عجز باندې وکول لیکن پیجه سو یا له کیب به انده فوقيت ثابت شو ک ثابت نشو خدای په علم توور ثابت او څه په عملي تور ثابتای علي په فنفي دي کته وګه چې دا په طریقو کې کنه چې سبحانك الا علمنا نه نه علمته نه نو دا خو کم دي نو بس د د فوقیت ثابت شو هغه خو وی کنه لیکن دغه فوقیت علمي تور باندې دي او سپوکیت په عملي تور ثابتې خدای پاک دا کوم فوقیت دي دا عملي تور دي چې خبر ورکړي چې عمل کې را دي مالې په فنې شي فوقیت دي علي چې دا ته کې د نیر نشي ورنه غې پتا ودا سوال واري چې داغه فوقیت څنګه یې قرار وکپې نو بیا څه ده به پتا دې د لپاره خان قالو بي الله پاکي ادمو اے ادم عليه السلام ان ديهم خبر ورکړي تبه اسماءهم باسماء دې اشیاء معل قوائذ ولا خواش ندي خبر ورک الله پاکي فلما انبههم هر کله چې آدم علیه السلام خبر ورکړی تا به اسماءهم پنونو د دې اشیاء باندې الله خبر ورکړ قال الله پاک وی چې علما قل لكم اجمالان ناقول مخه ایجمالی تیر شوی دي نا تفصیلا تیر دی ک ایجمالان تیر مخه ایجمال ته ذکر ده علما قل لكم اجمالان ما تاسو ته نو ویلې په ایجمال ته قربان دي چې انی اعلم ما تعلمون انی اعلم جزاء الی مغایب السماوات والارض ماغه په فهما دا عقب او ماغه زله خبره دي چې غائب په مناسري غیر چې کوم دي مصدر دی په منازه اسم پایل دي هغه چې غائب دي په اسمانونو په ځمکو کې کوم اشیا چې په اسمانونو کې پټي پدې ځما پويلا او عالمهما اځي په خبراله جوړې ته نمبردان خبره ده او زما علم دی پا آغ شیبان دی تبدونا تظہرون چتا سو اخکارا کوئے تبدونا کوئے دلتا بیا عائد محضوب پر زما علم دی پا آغ شیبان دی تبدونا ہو چتا سو اخکارا کوئے چا تجعلو پیها من یپسدو پیها ویس پکت دماغ او وما کنتم تکتمون اغا چتا زماع علم دی پا آغ بانی تکتمون ہو چتا سو پتھوئے چا غسرے نح نحنو حق بالاستخلاپ من او لن یخلوک ر اکرم علیہمنا ولا علم لقد یکلد و اذ قلنا للملائکه داتتمت لقصه ادم علیہ السلام مناسبت ما قبل فرز داتتمده جي داتکمل ده دا د دا ادم علیہ السلام د قصه ده پاره ما سواره ده چې ده کنه چلا دتتم کمه کې وو کرته ذکر وو کارتی ذکر دا انتحانی سوال دی تو ایگه شیخ سلیمان جمل پحاشیت الجمل علی الجلالین کې ویژی دی چه دا واقع دا دم علیہ السلام چه دا چو اسکلنا لمرائکتی سجدو دا وو ذکر شوی دا تقرار پاکی غل دا غلی دی وو یو دا ذکر د پتا گا سورت بقر کے تو تبی کر کواد بیم ذکر دا پا سورت اعراب کے درے مذکر دا پا سورت عجر سالورو مز دا په صورت بنی اسرائیل کې بلځه مز دا په صورته کاهف کې شپږه مز دا په صورت توحاء کې اوه مز ذکر دا په صورت سوا نه وګوره پدې د مکه راځي کړ دا دوه کړه ته د اخري اخلي ذکرې فسلسل کړي صورت سوا کړي مجدا ولی مکرر دا واقعې راغلي دا ذکر دا د عبرت خبره د چي انسان په دنیا کې دوه قشمه دي یو د آدم علی السلام مرګردی دي جنتي دی بل د شیطان مرګردی دي دوزخی مطلب خبر دي دغه کله تکرار پدې اعتبار راغلی پښې چې دا, دا, دا دومره تکرار یو وی مسلې ته خو دې وکړه نو دا ډیره مهمه چا مسله ده چې دا رې مدارون پدې واقعې د شوکت آدم علی السلام مرګردی دي جنتي دي څوک چې د شیطان مرګردی دي دوزخی ماشي نو خبران یاد لري چې د وو کارتیزه کاردا بیا براځه هغه کینی شستانه بیا تاسو شې چې دا څو نیوتې لري کاردا ها پس و اذ اغه وحده یاد ولو لا يتق قلنا للملائكه مع الجنات بعد کی فکر یې روح په پدی راځي تا نبی بابا بیان القران کې ویل دي چې ویسقنا للملائکتی معل جنات قزاروی عن عبد الله عباس بس خبره مې د تصمقات مقاله زه خوشاله که چې عطا پکې دی قشې دې پکې کولی اپا قشې په دې وروت وخت مې ویل چدا کنه او ویسقنا للملائکتی معل جنات قزاروی عن عبد الله بن عباس په دې نبی بابا وایي چې د عبد الله عباس ندارځ وه اته چې محل جنات دی وی کی دا غډي خبره چې موږ پکې کولی تقریبا 5 غنټه هغه په دی یو ټکی قدمه وی څه به شي ډېره کډه تې کنه چې دا چون کې دا امر د پسېځې باندي چې کندې جنات و تا ها ادا چې انداز کندې نو ملائک و ته دین بیا شیطان ولی ملعون شو دته امر پسېځې باندي نه دی کنه او بیا د هغه جوابونه کوا چې دی چې کم دې نو سدي دې پدي پرشتو کې چې کم دې وي د پرشتو سره تاون ملائکه او معلم الملائکه او مرشد الملائکه مصلح الملائکه رئیس الملائکه ته تبلی کې دو نو باغ کې داخله بیا الا ابلیس سره استثناء متصل ده کې استثناء متقیدا کنا نو ال تکرagle دې ځکانه من الجن دې خد جناثون دې دے خدا جناتو نا دے نو بیا خود اما چکم دے ملائکو تا دے جناتو تا خود دے نا نو باغی نے جواب کو چچونگی دے دی بھی کہ او نو پہی گی نو دا ملائکو تغلیب را دی دے پا شیطان باندی تغلیب دے دا نو دا مجاز دے که حقیقت پے دا تغلیب پہم حقیقت دے که مجاز دی اب نا پہی مر جواب نشکل تغلیب خو مجاز دی که نا تغلیب خو مجاز دی أو متصلة استثناء, دا. دا دا استثناء متصله د کومن ده نوو نو محققین اصل جمهور سوی استثناء دا دا من قطعی ده ځکه د جنس ته ملای كون نه دي استثناء متصله ده ولی استثناء متصله دي ته وایو محققین ګورې ته وایي چې استثناء د جنس ته مستثنیم هو نه ته نه وایي وایي متصله دي ته مستثنا قبل لاستثنانا پمستثنا من هو کې داخله ده د جنس ندیو کني په کده جاندي شه پدې تر ربانه ته لېو وایې جامي شه دغه زاباس او دا په میادت لري چې استثنا جامي کې لیکل دي اشاره وه تکړه د جنس استثنا متصله حقیقت دي استثنا من مجاز دي نوران عظیم اعلان عقل کای کادنا شه نقل کای اعلان عقل کای دبته ټول خبره ده څنګه چې په دې په دې کوم آیا نه امر دی کابرته نو چې امر کابرته او شنه ساغرته په کولا سره دی دا ټول مجادلات دي میرے ویت نه غاره کېږي بس خبره خلاص واړه ټول ناله ملائکه دي ملائکه تنبیه جنات چې اسجدو آدم سجده تعظیمی او که دا سجدة د عبادت تک تعظیمی ده تعظیمی بعض خبر نه ده بعض نه پوهه کسان نه وی په خبر باندې یلمې دیر نی کړي کنه بس چته بس ډېر دی یا نور څه نه دي بس پلان کې کاثر دی پلان کې مفتدی دی غری په پیږي پی نه غه په خپلم کته ته تاسو کې بیا و دا چې بګې بندي دا کار چې په کته کې بندي اوس او راځه دا غړي بانات بس پوهه نشته دي نداتا رس ته تعظیمی ساجدا ما تا ار عبادت تعظیم دی پتا وخرو سجدہ. چا دا سجدہ دا ار تعظیم عبادت نه دی وايي شری رحمت صاحب لیکلي دي پدغه ده کې وخدو له سوجدا دا تعظیمی ساجده لګی ته ار تعظیم عبادت نه دی اور عبادت تعظیم دی اوس په دې دا تعظیمی ساجده ده عبادت ساجدا نه ده لکه د دوه استادیت ثابت شوکه نه دی شو او نو د دې تعظیم ثابت چونو قصده ته خو یې د تسجد دا تعظیمی سجده ده ها په دا معنی یاد لري چې دا تعظیمی سجده چه دکنه او یاده وکړو شپه یا سجدې لوغوی ده د انحناء د دل دی رو کو دا وضع ده جبهه علی الارض مدا سجدہ په لغت کې څه ته وې لغت کې تعظیم ته سده په لغت کېښکه تقیدو ته ووي تعظیم ته او په شریتې سطو پرږ ووز جبحتې على ابدي بینیت لری بعدتیږ او کې خال دسسی لکه د جدي په مکبان د په تعبات سره دغه اصل مع ده نه دا, دا. دا تفسییرې جلالین ک لیکلی دي چې دا ص یعنی حقیقی نه د بلې لوغوي د دا, دا, دا انحرینا ده. جدا انحنا جدا دا انحناء چه دا داد دا او مم مسابقو تحیوا وای مرګي دا او مم مسابقو تحیوا او زمنګ په دې په دې کې دا اون نارواد وایي دا تعظیمی سجدا یا لکته یو څلیر اوله کې دوه پته سجدا ولګول تعظیمی نو ناپو يخلقه دې کافر شو مفتي شپ شي به لیکلي دین نه حرام دا کافر نه دي فرایت خوشاله لکه مفتي مفتی شي به لیکلي دي انا په یخ خپل دا په نیت تعظیم سجدو لګولن حرام ده په اتفاق دا ايماو 4 او سره حرام ده کفر نه دی چې پهږي سجده چې د عبادتو لګي نو په اجماع سره کوم ده دا سجده تعظیمی ده او یا لغویت سجده ده کومه یان حیناده چې دا د اومه صادقو ته او زمن پو مت که دام حرامه دا ولی داخر یومت او خیری پیغمبر دی نو پا کې که شرکم ناروا دی شو بد شرکم ناروا دا شو بد شرک دکن دا شای د شرک دکن دا زدی وجن پیغمبر اللہ علیہ السلام راولا گی دو وی اے تاسو دی خپل غلام تا بند زمان موائی سو بندا او پی او مرایان تو بی چاسو چتاسه دي خپل او پاگان او ته رب مو وایه وای چې په دې کې اغان نفي کنه او بيتهغه پر الله سلام وي کنه که سجده چکم دي سي وا د الله نا تعظيمي سجده سي وا د خدای نه بل چاته جائز وي نو ما به حکم چې کم دي نو سنانه تکړه وي چې خپل خاون ته سجده لګوا تعظيمي سجده په پيشي نامانه لږي او دې چې پکې راول کې دا څنګه سړي دغه کونو دا خپل اعلان کوي چې اور تاسو دې وشپل باندې ځما اعلان دنه پوي وره کدا څنګه نن راځي تاسو ما اظهار رحیمت حکومت تاسو لپاره توقع کیدی سړي وسوي او بس راځه خدای ته می توب اوس جدول آدم او دې خبره کوم الله سیدولګه بعد منه اسلام تک اوس جدو اله ادم آدم عليه السلام په منځل را قبلي دي لام په مانا د إله دي هروب یاره ده یو بل په مانا ان راځي نو وحیر آدم کې لا جانب آدم جانب د آدم عليه السلام تسجيد له لګو نو موږ دغه را قبلي تر تسجيد لا کوو نه د بلکې په ترته د آدم د آدم عليه په منځل باندې قبلي دي قاضی <سؤال> سناو الله سپ تفسیری مذهری کې دې طرف ترجیح ورکړل <سؤال> دا چې دا لام په معنی دی او دا چې دې کنه اله <سؤال> ادم اله جان دي ادم او آدم عليه السلام بمنزلۃ القبلۃ پس دا په منزلۃ القبلہ دی نو ور سجدہ چاته وا سجدہ کړی تفسیر خازم کې لیکلي دي تفسیر خازم کې چې سجدہ غیر الله تناروا دا بغیر د امر الله نه او دا به امر الله دروا دا نا پدې غیر اللہ تن اروا ده د غیر امر الله او د امر الله تن داسنا تمشیره حدن کلی نورم جوابونه پدې لادی بد درې موقله ان شاء الله تاسو یاد لري اقل د جمله ثلاثی بدقدره کافی دی پس سجدو الا ابلیس دې سجدو کړل سونه مدن پدې کې علما چتې قیسنا الله سه ویل دي چې پس سجدو مئټی سنته حضرت نور عالم دی په حقیقت باندې چدو سوه پیږي او څه مئټی سنته دو سوه کال دی په سجده پراتی دي دا یو خبره غلي کړي ته دلته پایات کې ستک دي چې په سجده لگے بلی دا الا ابلیس مګر شیطانونه نه ساي استسلام او کټيشوا کومه کسله شونه دریه حقیقت باندې ښکارګې تدټی وسجدو الا ابلیس سجدو ابلیس سمک چا مرصور مې دی ابلیس دی او د طلعو به ابلیس دی او د مور نی به ابلیس دی خدا خبره چې ته ما پېو کی ته کتاب د کتابونو کیو نه لیدل موري شه دا کړه ځنه دا سه به حواله خبره نه بس دا قران شریف مونږه راکړل مګر خو بس خبره به حواله دی ادي کنه عدتلار نو می خبلیسته د مور نو می او دی پیداکي په کومه طریقه دغه ملياځه کې لیکلي چې دغه په یو په خاص کې ذکر دي په بل په خاص کې فرق دي چې بل سره ملوي شي دا کنه په سوو نشته نن پیداش په دې شي ځاړه ادا خبر دي اځه داوې مچراي دا کنه دی ابلیس ته عدتلار نو می خبلیسته د مور نو نو قران زم کې راغلی دی والجهننا خلقناهو من نو دیکھو دا نار السموم نو دې خدانار نه پیدا دینو نو سيې خبلي سوت ویلي شو زه نه خبرم حز دغه هري شپې کلی دا ګوره ته پتا ته وایم چې خبر بل وی سرې یاد بل دیجی هر ښه چيلي او چې حواله پکې ني نو مونږه نه قبلو پس په پیفي شي ارازا من نارې سمو مراجله د قران شریف کې نو چې دې مالو ورنه پیدا کړی نو مور کم ځای شو لا یکم ځای شو آدم علی السلام د خژنه پیدا دینه د دا دا پلار سوکتی مورې سوکتا همدغه خبر برابر دا دا خوشا دا. دی خو د خوشاله کمزدا اگر کا ارچاږي کېږي آدم استاد ديږي ما ته نه داول نه تر اخرې پر قران شریف پیډه د قوم په تدابیر مو لیکم مې په امام په پادا په ودانه غوته امام په پادا په جماعت کې دی راو مځي نو له حاضر جماعت کې خان الا ابلیس ابا د سرتا به وکړه ابا منه انتنا علی السجود انتنا علی السجود او استکبار دا علت کې په مالول باندې تکبر واستکبر ا تاکبوری وکاو پګې ان تسلیمی فضل ادم تکبوری وکاو پګې ان جس جدل ادم تکبوری وکاو چې دی او یو ندی سر په پدی پدین سیده باندې ګمراشو نجی پدې ندی سر و استکبر تکبر یوکو چه حکم الہینی انکارقوم المعارزه معارزهم کڑی دکنیته کړي څنګه معارزه وکړه وای کې وی وی دې ته وې ماته دا امر کې چې زدتاس شي جو کومه دې مذلول دی او ز پازلی دا د انصاف نده خبر به هر دا ته ای او کنه خلقتنی من نار و خلقتم من طین صرف په سجدې باندې پویږه ټولو علما په یو آواز لیکل دي چې صرف په دې امر منلو صرف په سجدې نه کول دي ګناه نه دي اسمر کې ما معارضه کړيده او الله حکم د ظالم کړيده په پویږه د دې د کماناګا چې دا انسان تاسو ته نه دی کړی ته ته امر کې چې مجبور ته سجدېونه کوا نو لري خبره په خپل ځای کوم خام ا چاده مری سلام کسلو دی سو علل دی نو د تنشل می دی په یگه او التی ما دی دی او التی غی دی او سوری دی التی پای دی دی نو د سر پیو علت تکتلی دی علت ما دی تکتلی دی. دی نور ټوله درو دل علل نو د زالم چپاتی شوی دی التی ما سنو دی سده خوردا التی پای دی شپتی ما په خپل پیدا کړی او علت غيس ده خلافة الارض او علت سوري سده ونفقت في من روحي فقعو لهو ساديد اندتال ورمان نمو بيار یالکا مانو امخوص فننو بلوك ميووجي فرثشو مانو امخو ميویضا صرف علت مادی تاکتل ده علت سوري تاکتل ده علت پایل تاکتل ده چوخده تعالا ده اعتقد ان علتي كم دي غايته ان دي كتلي چې خلافت الارض خلیفۃ خدای دی دا یوازین ده نور علته نه چپات شيږي الله توبیک ندي ورکړي اے اخرې خبر کوم تابوش ته ملائک او مرشد د ملائک او مصلح ته او ریش ته ملائک او د تکبر په وجتی سل بیمار پتو شو الله تکبر او د حسد په وجه ته سل بيماري پته مارې پته سل لا خدای نه تکبر نه پټول ټکو کې قيمتي دي نه تکبر په وجه او د حسد په وجه ته سل بيماري پته مارې پته نه ختم شو مسلوب شو دي الله پخوې چې وکانا منل کافرین وکانا او شودي منل کافرین د کافرونو نشو ولي زکه چې د حکم الٰهي نه انکار وکړ په وجه تکبر سره وای نشو د کافرونو کنه وکانه من کافرین سمانه وسوار من کافرین په دې کې د کافرونو اوسو ګرځیدو یا یا بلاوایا زکه چې د حکم الٰهي نه انکار وکړ په اجر تکبر سره او یادار چې وکانه من کافرین په علم الله من الازل او و ان زهره کفره الان انشاء الله وکانه لکافرین پی علم هل ازلی علم ازلی واجب تعالی کې دا کافرونه او و ان زهره کفره الان اگر چې کفر دد اوسخ کارشه دی راقبته ظالم نو دو ا دوتل بیمه نه کی لا دې نه کاند بندي دی لکه په پلا معنا وکولنا يا دمسكن په دغه شې دا معاملې خدمت مشه الله په کوي وکولنا مونږو فرمایله يا دمسكن انت وزوجو کل جنه دغه زغدي د خبرې نو کومه د عوامونه نه دا کنه داری دربان اپکینو کومي دي زه باندې دا راغلي چې يا دمسلمو اسكن انت دا انت دا ویل موشي په ويده دکم مرض دار دي انتس ولراله دي لا وزوجوك الجنّا پا دی زمیری مستطر عطب تکنه دی او چې چزا مستطرم متصل بانی کی گی دا غد تعقید پو من پصل کی نو انتا سر تعقیدو شو کنا دا دلقی دیجی اس کن انتا نو انتا پاک پت پروت تکنه دی نو دا آغا پت چکم زمیری مستقن دی و مستطر دی آگا سی او تالیبان مستقن و مستطر بوئی ادا لفظ مستطر دی و مستقن دی تاستا مویلو شر جمعی یا دا مسکن یعنی دا انتا پاک مستطر دی و مستقین دی نو داگئی پا انتا بارس سرسوشو تاکیدو شو نوزاوجو کالجنب پی آتب شو اسے گا او بی بیستا پا جنب دی باز دے دے بان دا سوال دے چرا د زوی ما متول نقل کئی کا مختصر مختصر نقل کئی ولې بساهته او بلاغت زیادت ته بلاغت او فساحت مو مختصر لفظ کې دي کف متول کې دي مختصر کې دي ګوره مدد تک دا شولینو په کار چې كو اسکو نا فل جننه دروازه یې کې په جننه اسکو نا فل جنتی دا مختصر لفظ قرانې دې خو دوهږي ادم متول نقل کو پدی کې خلاف ظاهر او مختبر لا وایا نقط صدا اغدا دا چې خزه چې کم اې چ سلی خزا وکړه نو مسکن په زوج باندې دی ک په زوج دی په زول دی یو او بل د د خاون په سکونت کې تعدید چې خاون په کم دے گے خضا نو دی کیوسی کې خدابانو ته وسی دی د دې به خبرته وی اشاره راغله وی د دوننو او وی نقطه ته وی اشاره راغله به مسکن چې دین دا په مد خاون کې دی یو او بل په سکونت کې د خپل خاون تعدید کې کم دی کیږي تلبي اگور وکولا د لیکو سترادو سپدیره په الله جاوی وکولا کیدونه جمع شو کونس جمع کله من هارغدان د لیکو ولی جمع کلغه مختصر لظیرولو زکه خاون تابیدا کدی کی مستقله به کہ چې ته شومه بلاغي او خراق ډیر نکې نه دا به شونتهب نکې دا به خپل ځانخه مکمل مړای دا کعدات الله جمع کل پښې په دې کتاب یې نه راټولې نقشویج رغدن اکلن رغدن وکلامن هاخره تاسو من من سمراته من ها سمنه او د سماناته د جنت نه خراق کوي رغدن دا جنت تزمی راجې دی په اعتبار سمری سره او کلام من د جنت نه من سمرات د جنت رغدا اکلن رغدا خوراخ پراخ پر اخو پراک کوي د کیسه دیشادت ما او کچ اکلن رغدان چې دا رغدان مفول مشترک تی په اتباع د موصوپی محذوفه طرح اکلن رغدان حيث شی اتو ماکم د کی حيث مکان دی په کم مکان کې چستا سو خوخی تا سو سمن عنش دا دریم تر کې دې کو چې ازادي د انسان فطری حق دی اته انسان ته دې دې فطري حق دي هیڅ شي ته معنا ازادي دک من حدا تقیق دې کا ازادي ده ازادي د انه انسان فطري حق دي خدای ور لا دا لیکن یو ټکی پکې دی غدار چې ولا تقرب نو اصل کې څنګه دې ولا تاكل نه دې ویلي ولا تقرب دې د باب دې صد زرایچ په احکرام دي صحیح صد زرای ولا تقرب ولا تاكلا مقصود ولا تاكلا مقصود خداي لا تقربا في لدي سمانا تاسوديوني تنجديكي غيما نويا درا كم شيء جزريعه ناراوو غرزينو ديم نارواد دي مقدمه ده حرام وبحرامي يبقى النبي نمونجديكي غي ده نمالو مشروع چه صد و ذرائع دی د ہو کوئی گئی پقاہ اکرام دے دی دین تعبیر کئیو پسد و ذرائع متول و مختصر